ומפריסה הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא, ופרסה איננו מפריס, טמאה הוא לכם. ואת השפן כי מעלה גרה הוא, ופרסה לא יפריס, טמאה הוא לכם. ואת הארנבת כי מעלת גרה היא, ופרסה לא הפריסה, טמאה היא לכם. ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, ושוסע פרסה, והוא גרה לא יגר,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 ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקצו. כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים, שקץו לכם. ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקץ הם. את הנשר, ואת הפרס, ואת העוזניה, ואת הדאה, ואת האיה למינה, את כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת הטחמס, ואת השחף, ואת הנץ למיניהו, ואת הכוס, ואת השלח, ואת הינשוף, ואת התנשמת, ואת הקאט, ואת הרחם, ואת החסידה, הענפה למינה, ואת הדוכיפת, ואת העטלף. כל שרץ העוף ההולך על ארבע, שקט לכם, אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההולך על ארבע. אשר לו לא חרעי ממעל לרגליו, לנטר בהן על הארץ. את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסלעם למינהו, ואת החרגול למינהו, ואת החגב למינהו. וכל שרץ העוף אשר לו לא ארבע רגליים, שקט צהו לכם. ולאלה תטמאו, כל הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב. וכל הנושא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב. לכל הבהמה אשר היא מפרשת פרסה, ושסע איננה שוסעת, וגרה איננה מעלה, טמאים הם לכם, כל הנוגע בהם יטמא. וכל הולך על כפיו, בכל החיה ההולכת על ארבע, טמאים הם לכם, כל הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב. והנושא את נבלתם, יכבש בגדיו וטמא עד הערב, טמאים הם מה לכם. וזה לכם הטמא, בשרץ השורץ על הארץ, החולת והעכבר והצב למיניהו, והאנקה והכוח והלטאה, והחומץ והתנשמת. אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמא עד הערב.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 בכל כלי יטמא, וכל אשר יפול מן נבלתם עליו יטמא, תנור וחיריים יוטץ, טמאים הם וטמאים יהיו לכם. אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמא, וכי יפול מן נבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא, וכי יוטן מים על זרע ונפל מן נבלתם עליו טמאו לכם, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב. והאוכל מן נבלתה יכבש בגדה וטמא עד הערב, והנושא את נבלתה יכבש בגדה וטמא עד הערב. וכל השרץ השורץ על הארץ, שקט צהו ולא יאכל. קול הולך על גחון, וקול הולך על ארבע. אל עקול מרבה רגליים, לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום, תשקץ הם. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם, ונטמאתם בם, כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדשתם, והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ.